«Очевидно, так буде краще», – сказав він і взяв аркуш паперу. «Це копія угоди, яку ви підписали з паном Декюсі. Перш ніж продовжувати розмову, я повинен відзначити, що пан Декюсі перевищив свої повноваження, давши вам право на одну п'яту захоплених трофеїв. Він не мав права погоджуватися на більшу частку, ніж одна десята». Це питання ви будете вирішувати з паном Декюсі, генерали. О, ні. В цьому зацікавлені і ви. Пробачте, генерали. Угоду вже підписано. А оскільки в цьому зацікавлені і ми, то я вважаю це питання вичерпаним. З поваги до пана Декюсі нам не хотілося б слухати ваші докори на його адресу. Це моя власна справа, що я скажу пану Декюсі і хай вас це зовсім не обходить. Те саме кажу і я, генерале. Але мені, здається, вас повинно цікавити, що ми не зможемо дати вам більше, як одну десяту частку здобичі. Деревороль обурено вдарив кулаком по столу. Цей пірат був диявольськи спритний в супереці. А ви певні, пане бароне, в тому, що ви не можете дати більше? Певен, що не дам. капітан Блад зневажливо знизав плечима і опустив очі. В такому разі, промовив він, мені залишається тільки пред'явити вам рахунок, вказавши суму, яка компенсує нам згаяний час і порушення наших планів у зв'язку з прибуттям у птігога. Як тільки це питання буде врегульоване, ми розійдемося друзями, пане бароне, поки що. Ніхто нікому не заподіяв шкоди. «Що ви маєте на увазі, чорт забирай!» Барон схопився з місця, подавшись всім тілом через стіл до блада. «Вже я неясно висловився. Можливо, я не досить вільно розмовляю по-французьки, але О, ви володієте французькою мовою досить вільно. Часом надто вільно дозволю собі зауважити. А тепер послухайте мене, пане пірати! Я не стих!» З ким можна жартувати? В чому ви незабаром пересвідчитесь? Ви з вашими людьми перейшли на службу до короля Франції. Ви маєте звання капітана першого рангу і одержуєте за це платню, а ваші офіцери мають звання лейтенантів. Ці ранги накладають на вас не тільки обов'язки, які вам слід добре вивчити, а й покарання за невиконання цих обов'язків, що вам теж не зашкодить знати». Покарання ці бувають часом досить суворими. Найпершим обов'язком офіцера є покора. Звертаю на це вашу увагу. Ви не повинні тішити себе обманом, що ви – мій союзник у намічених мною операціях. Усі ви, тільки мої підлеглі, і не більше. В моїй особі ви бачите командира, який командує вами, а не компаньйона і рівню. Сподіваюся, ви зрозуміли мене? ха Звичайно зрозумів, розсміявся Блад. Конфлікт з бароном повернув Бладові його колишнє вміння володіти собою. І тільки одна думка псувала йому настрій, думка про те, що він був неголений. Запевняю вас, генерале, що я нічого не забуваю. Я, наприклад, пам'ятаю, чого не можна сказати про вас, що умови нашої служби скріплені нашими підписами в договорі, а в ньому вказано, що ми одержуємо одну п'яту частку здобучі. Відмовляючись від цього зобов'язання, ви скасовуєте угоду, а разом з тим звільняєте нас від узятих зобов'язань і позбавляєте честі служити у військово-морському флоті під вашим командуванням. При цих словах офіцери Блада вголос висловили своє схвалення. Відчувши, що він зазнав поразки, Рівароль кинув на них гнівний погляд. «Коли говорити одверто, – боязко почав Декюсі. «Коли говорити одверто, месьє, все це ваша робота!» Накинувся на нього барон, зрадівши, що знайшовся нарешті винний, на якому він може зігнати свою злість. «Вас слід покарати за це! Ви зганьбили королівську службу! Ви поставили мене, представника його величності, в безглузде становище!» «Отже, ви не можете виділити нам обумовлену частку трофеїв?» – спокійно перепитав Блад. «В такому разі немає ніякої потреби кричати на пана Декюсі або карати його. Він не винен, що на меншу частку ми не погоджуємось. Оскільки ви сказали, що не можете дотриматись умови, ми йдемо від вас». Становище залишається таким, яким воно і мало бути, коли б пан Декюсі... Точно дотримувався ваших інструкцій. Ви, по суті, скасували наш договір. А тому, говорячи по честі, не можете претендувати на наші послуги так само, як і затримувати нас.